tan kokunatte Fins demà! No we'll Però on schedule. This is Acte és l'Alaska. S'han anat la primera. Em fa l'efecte que no vol veurem de cap manera. Com és això? Home, tu encara no comprens els sentiments femenins, Shinji. Escolta! Tu primer. És veritat que la unitat número 4 es va perdre? M'han dit que hi va haver un accident i va explotar. Sí, és veritat. La unitat 4 va desaparèixer amb la segona seu local del NERV mentre experimentaven el motor S2. No pateixis que aquí tot va bé. Totes tres unitats van en ordre. A més, els pilots i els treballadors són excel·lents, oi? Però he sentit que la unitat 3 arribarà dels Estats Units. Oi que fareu la prova d'activació Matsushiro? Mm, seré fora uns quatre dies, però no t'amoïnis. Que encagi s'ocuparà de vosaltres. Però com anirà la prova? La Litsuko també serà amb nosaltres. No hi haurà cap problema. I el pilot, què? Doncs, parlant del pilot... Sí. Bon dia. He vingut a demanar un favor a la comandant Katsuragi. Si us plau, deixi'm fer de pilot de l'Evangelion Unitat número 3 a mi. Com? L'elecció de la vida. Així que en Shinji encara no sap res. No trobo el moment per explicar-li. Estic preocupada, perquè de vegades no sé què deu pensar en Shinji. Has de ser forta, Misato. Va ser tu la que es va voler encarregar de cuidar-lo, oi? Sí, sí, és clar, però... I quan el tindrem, el pilot? Segurament serà demà. Encara ens queden coses per enllestir. Potser el pilot ho confessarà en xingir directament. Dubto que ho faci. No l'he vist gaire content per parlar als altres. La condició que ens ha proposat és transportar la seva germana hospitalitzada a la secció mèdica de la central. Vaja, que n'és de fresca la Misato. Soc jo qui en té més ganes. Podríem fer-me servir encara que fos com a reserva, oi que sí, Toji? Com? Ah, sí. Què et passa, Aska? n'has anat la primera? Com és que arribes tan tard? Caram, avui no hi ha discussió entre marit i muller? Mm. Només volia evitar de veure la vostra cara. Trio de poca vergonya! Au, a dinar! Vaja, on, on és en Toji? No el veig enlloc. Se n'ha anat sense menjar? Ei? És impossible! Mai mm. que està estrany, últimament? Toji! Mm? Ah, ets tu, Ayanami. Si busques en Shinji, aquí no hi és, eh? Oi, oi, que tu saps, allò de mi? Veig que l'Aska també ho sap. Mm -hmm. L'únic que no ho sap és en Shinji. No fa per tu preocupar-te pels altres. Jo? No sé si n'estic. El que et preocupa de debò és en Shinji. Sí? Doncs potser tens raó. Sí que en tinc. Després de dues hores de retard, per fi apareix. És el primer home que recordo que m'hagi fet esperar tant. Perquè quan tenies una cita amb algú tocaves el dos sense esperar-lo. Per tant, és el que actualment anomenem segon impacte. En aquella època jo vivia a la vora del riu Nebo, però a conseqüència de la pujada del nivell de l'aigua causada pel desglasament de l'Antàrtida, ara ja es troba en el fons del mar. Em sap greu, Nouvingut, però em sento obligat a pagar-te. No em sentiré tranquil fins que t'ho faci. Perdona, Aska. Normalment, sempre te'n vas a casa amb en Xingy. No pateixis. Jo vaig a en Xingy només per obligació. I, a més, avui no em venia de gust veure'l. Penses en Antogi, oi? Sí, que es nota. Està claríssim. Els únics que no se n'adonen són aquells tres poca vergonyes. Però en Shinji sembla un noi molt sensible. Doncs és el més despistat de tots! A sobre és un idiota, no sap ni com tractar amb la gent. De debò? La que li agrada en Toji pot ser la Lei. En Toji, aquella alumna avantatjada? Els he vist junts al migdia. No t'hi que fiquis, Hickory. Creu-me que això no passa. Aquella nena en sap 10.000 vegades menys que en Gingy de tractar amb la gent. Vols dir? Sí. Que et puc fer una pregunta? Sí. Què és el que t'agrada d'aquell estúpid de sang calenta? Mm, és molt dolç. Que? Ei, hey, no diguis això. Per cert, és que... trigar molt al bany, oi? Ja no puc més amb tu. Me d'aquesta casa. Qui és el pilot que anirà amb la unitat número 3? Com dius? Encara no t'han dit res. Qui és? No, res no ho sé. Ah, quin bany més bo, eh? Vaja, ja comencem, nois. Com és que bralleu tant? Sempre esteu així quan no hi és la missato? No és cert! T'asseguro que m'agradaria estar ben somrient la nit que passo amb tu, Kaji. Però no puc. Ara no. Molt bé. Anem a dormir. Deixar de discutir i anar a dormir és el millor que podem fer. Escolta, que ja dorms, Kaji. No, encara no. Quina mena de persona és el meu pare? Papa, quina pregunta més sobtada. Em pensava que em parlaries de la Missato. Veig que tu i el pare treballeu sempre junts. Amb qui més treballo és amb el subcomandant. Vas preguntant a tothom sobre el teu pare? Com que mai no hem viscut junts? Creus que no el coneixes? Bé, últimament he començat a aprendre coses de la vida, del meu pare, de la feina i de la meva mare. És per això que... Doncs t'equivoques. Només et sembla haver-ho après. Ningú pot entendre completament els altres. Potser no ens entenem ni nosaltres mateixos. És impossible entendre's al 100%. Potser és per aquesta raó que tothom intenta conèixer mútuament. És per això que la vida és interessant. Això ho dius per la teva relació amb la Misato? Per molt que convivim els homes i les dones, elles sempre viuen un món diferent del nostre. Entre homes i dones hi corre un riu més ample i més profund que l'oceà. No entenc el món dels adults. 30 minuts per la prova d'activació de la unitat número 3. La font d'energia principal en normalitat. La segona el sistema de refrigeració en totes les parts amb funció regular. El tancament de pressió del braç esquerre completat. Enllaç de les dades amb l'eva, unitat número 1, en ordre. Potser serà possible el seu ús en un compat real. Bé, me n'alegro per tu. Anima't. Pensa que quan aquesta unitat estigui entregada, formarà part d'una secció sota el teu control. Arreplegar totes quatre eves. Si volguéssim, podríem destruir el món sencer, oi? Que ja n'has parlat amb en Gigi. Ho faré quan s'acabi aquesta prova. Arriba el quart infant. Segon equip, prepareu-vos immediatament per l'entrada. Ell no ha vingut encara, oi, Aska? No, segurament no vindrà avui. Em pensava que avui dinaríem junts. Què en vols, tu? Oi que la unitat número 3 ja ha arribat al Japó? Sí, em sembla que va arribar hi Quina enveja qui serà la fortunat de portar-la Serà en togi potser avui ha tornat a fer campana Ba va, home, va. La de la càpsula d'entrada completa. Comença la connexió a la primera fase. Transmetem la pulsació. L'esquema mostra en regularitat. La llista ha passat fins a 1 3 5, El contacte inicial sense problema. Entesos, passem a la segona fase de l'operació. Enllaç nerviós complet ja establert. La llista passada fins a 2 5, 5, els harmònics marquen la posició normal. Arribem a la línia de demarcació absoluta. Suspenem la prova. Talleu els circuits. Impossible! S'ha detectat la reacció d'alta energia dins la unitat. Com pot ser? És un àngel? Hi hagut una explosió a Matsushiro. No s'ha confirmat l'estat actual. Envieu immediatament l'equip de rescat. Encestiu per complet abans que intervinguin les forces de l'autodefensa. Sí, senyor. Projecte mòbil no identificat al punt de l'accident. Color taronges. No es pot determinar com a àngel. Alerta pel combat de la primera categoria. Tot el personal, alerta pel combat! prepareu vos pel combat terrestre. Sortida de totes les eves. Disposeu-les a la posició interceptiva. Entesos, transport aeri previst en 20 minuts. Un accident a Matsushiro? Déu meu, com està la Misato i tota la gent? Encara no poden connectar amb ells. Oh, no! És terrible! Au, oh, va! Què t'empatolles, ara? Vinga, nano, que no serveix de res, que estiguem preocupats, aquí! Però ara haurem de lluitar sols contra l'Àngel. El comandant Ikari ens donarà el comandament directe. El meu pare... Hem captat una imatge des del Mont Nobe. La passem al monitor principal. Sabia que era aquest. Transmeteu el senyal de desactivació. Ordeno l'exclusió forçada a la càpsula d'entrada. No es pot. No s'accepta ni el senyal de desactivació ni l'exclusió de la càpsula. Què fa el pilot? Tot i que hi ha reacció de la seva respiració i de la pulsació, m'imagino que... A partir d'aquest moment, abandonem l'Evangelion unitat número 3 i qualifiquem l'objectiu com el tretzer àngel. Però, senyor... Executeu el front al món no ve com està previst i destruïu l'objectiu. L'objectiu s'acosta. Totes les unitats EVA alerta pel combat terrestre. Com? No pot ser. És un àngel? Vols dir que és un àngel? Sí, és l'objectiu. L'objectiu diu... Però... Si és una EVA! No m'ho puc creure. Aquesta EVA està dominada per un àngel? La porta una persona. Un nen com els altres. un nen, De la nostra edat. Que No ho saps, encara. A la unitat 3 i és... Eh? Aska! Aska! L'Eva Unitat 2 manté un silenci total. L'equip de recollida està en camí. L'objectiu es desplaça cap a la Unitat 0. Lei, evita un combat contigu i atura l'objectiu. Faré passar la Unitat 1. Entesos. Està a bord d'ell. Ah! Ah! Ah! Enveït el braç esquerre de la unitat zero. La sinapsi s'està infectant. Talleu el braç esquerre de la unitat 0 ràpid. Però Primer hem d'anul·lar la connexió enneural. Talleu-lo. Sí, senyor. Ah! Gravetat mitjana, la unitat 0, La pilota també està ferida. Déu meu... L'objectiu s'està costant. i contactaràs en 20 segons. Tu l'exterminaràs. Dius que és un objectiu, però... i que el dirigeix una persona? Deu ser un nen com jo. tres és la càpsula d'entrada i tant que hi ha algú a dins Hi ha problemes al manteniment vital El pilot està en peric. No pot ser. reduïu el nivell de sincronització al 60% un moment però. Cari. Si continua així, si el pilot es morirà. Xingy, perquè no estàs lluitant? Per què? Hi ha una persona dins, pare! Tant se val. És un àngel. És el nostre enemic. Però... no, no ho puc fer. L'hauré de salvar. No puc matar una persona. Doncs et moriràs tu. Què fa? Prefereixo morir-me a ser un assassí. No hi ha remei. Desconnecteu la sincronització del pilot i la unitat número 1. Que la desconnectem? Sí. Envieu els circuits al parany de càpsula. Però, senyor, pel sistema de parany encara hi ha problemes. I, a més, sense la doctora, que hi... Servirà més que no pas el pilot d'ara. Feu-ho! Sí, ah! ah! ah! ah! Què passa? Recepció del senyal confirmada. Canvi del sistema de control completat. Hem connectat directament tots els nervis al sistema d'aparall. Un 32,8% del factor emocional no marca clarament. No es pot mostrar el monitor. Cap problema. Obriu el sistema. Comenceu l'atac. Déu, Déu, Déu Aquesta és la potència del parany de càpsula? El sistema en normalitat. Continua pujant el nivell de desenvolupament. La... l'Eva Unitat número 3. No, vull dir... L'objectiu ha quedat completament en silenci. Sí, faré això per demà. Per la Kodama, la Nosomi i jo. El dinar per 4 persones. Espero que demà vingui a dinar amb mi. Veniu per aquí! De pressa! Afanyeu-vos! L Aviseu, l'equip mèdic. Les dades 1. Està respirant. Estic viva. Que hi... Has tingut sort, Misato. I, i l'Elizuko? No pateixis. Està menys greu que tu. Sí? Què ha passat amb l'Eva número 3? Ha estat destruïda com a Àngel per la unitat número 1. Oh. Jo... jo encara no he dit res en Shinji. Shinji. Misato, m'alegro que estiguis bé. Ho sento molt. Havia de dir-te una cosa molt important, Shinji. Una cosa molt important per tu. Misato, jo... jo acabo de... Jo no volia, al meu pare li he suplicat, però... Shinji, ho sento, ho sento molt. Informa de l'equip de recollida de la unitat 3. Comprovada la supervivència del pilot. És viu. El, El pilot de la unitat palmaro. número 3 era... El quart infant és... Toji. Termoesteri... Shinji. Shinji, come send Shinji, Shinji, Shinji, Shinji! No! ついに自らの意思でエバーを降りるだが彼に関係なく進行する最強の人が次の惨劇を生むのだった。次回男の戦い